بسم الله الرحمن الرحيم <coughs> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله نماذورفاندوم وتنبرجين دیم ده فال کرکوم لودات بکیمه ت اللهوت قوفشمي محمدين صلى الله عليه وسلم بفامينه تي شوقت ده ت جثا چندی کن روقن تیرا دین دین فن تکسای بته تندروزن Kapitët të fundi që kemi tëjtuar nga librëja Lede Bolmufrat, kanë qenë hadithë që flasim për vlerën e kujdesit për jetimin, dhe se është qështja e ati që i vdes prindi kujdesitarë, njerë i pëjtyre apo dëtë. Dhe kemi të thënë se qështja jetimit është qështja e ndish me shumë në islam, pra ndaj kërkot kujdesi veçant, edhe ndajti si person, edhe ndaj pasurisë të ti, eks tonë radh. Dhe hadith kanë qenë madje shumë inkurajuese dhe shumë nxitëse që njëri më të vërtet ë nuk mund të jetë indiferent kashij të rastit inkrohim për të kujdesur për të shtrimën. Çfarë lloj forme? Ço një kuptim material edukativ apo forma tjetër që mund të kontribuoj kashij një yatime. Andaj do që montimi i timi të inkurajuar të ndërgjegjësojë që mos na ubin këto shpolim me kaq mëdha që Allah xhallahu i jep për çështë që të caktuar, si kusin këtë rast është i hetimi apo çka do të thotë tjetër. Ku do të, të gjejm inkurajim në hadithe apo në ajete të Allahu te barekatu ala për punë të caktuar se kush e bën këtë ka këshproblem duhet më vërtet këto uh, inkurajime ti marrim shumë seriozisht ndaj njeri ju nëse s'ka mundësi në asë një mënyrë më ukudisë për jetimin spakume përgëdhejlë kokën e ti mërë sevapët mënaja. Spakume e disponu një herë me mbrojtë kërë ka nevoj e kështë mëra. Pas kapitve për jetimin, doon që rrëlesht është aj që i ka vdekë baba, po kërëjur e himallah kalen të është në të kondërëtën, në mërën ati që i vdekë fëmiju. Gjena këtu kapitu i thash i kapna më Bukhariu Rahimullah për në të reguar se begatia që Allah u gjellohet e jap ka mundësi me ta mor. Andaj, si reagon njëriju në situat kër Allah u gjellohet e jap një begati dhe si reagon kër Allah u gjellohet e jemarat e begati. Mënkajime Rahimullah thot se adhurimin dhe Allah u të barëk o talë është i dy fushave, i dy poleve me qujë kështë të të të të të. është ubudijetun fisërra, a durim dhe Allahot e Barakotala në mirëqenje dhe në rahati, po a ka dhe ubudijetun fisërra. A durim dhe Allahot e Barakotala në kohërat të vështira dhe sprova dhe fatkeci. Aja që sërënëcishme të, të kuptot është se dunja ja nuk rënë me një gjendje, në vizë. Sot keni begati, nesër nuk e ke. Sot ski, nesër ke. Lëviz. Vazhdimisht duhet të ndësh lëvizje. Po ajo që nuk duhet të lëviz kur është pozicioni, vetë. Dham, pozicioni robit, i robotit kur është zoti Zot i zbath. Dom pozicioni i robotit i atij që i nëshot Allah te barekuta. Nëse kërkuat falendrim e gjën falendërues. Nëse kërkuat durim e gjën durimtar. Nëse kërkuat kërkim falje e gjën kërkon falje. Në çdo situatë besimtari i përgjigjet situatës në përputhe me mësime që Allah e ka thonë. Në kjo është ta e që e dëshmën pjekurin në një besimtari. Da, në, në pjekurin dhe kuptimin e dhe të fesë e dëshmën reagimi i ti i duhur në qëfarlë i situatët që gjindet. Përndër, besimtari nuk mund të deli ashtë tri situatëve kërësore, si kurse e përmeni më ka ime Rahimullah. Situatët e parështë i begatuar, situatët e d i sprovuar dhe situata e tret dhe mëhon mëkatimit. Ose ka begati e duhet të falndruar, ose ka sprov e hun begatini mëngëndi qka e godet të fatkecia, qka duhet të kërqiksoj? Sabër. Dhe tret a njëse bën gjunaj që kanë të mëbo? Me kërku falje. Kejt jeta është qikjatu. Ne silemi dhe mënë mes falndrimit, sabërët edhe kërkim faljes. Andaj Bukhariu i Molla me një aspekt në shetit në për gjendit e dunjas, ku nga njere vdes prindi, nga njere vdes të miju, nga njere dëmon të mire dhe që ka të saktumër e kështë mërat. Pra andaj për gjitha këto situata ka udhëzime, që e me kuptu se sa so ashtë feon e kompletuar. Për çdo situat kohë udhzim, nuk tlen të lën të vetmuar, asnjëherë shpall Allahu te bareut. Nuk lën të pa udhzim, nuk të lën asnjëherë me bredh. Jo. Mund të bredhim ne, mund të huçim ne në momentin kur na ndahemi nga burimi i dritës. Kur ndahemi nga udhzimi i Allah xhela wala, mungesa e dijes na bën të hutuar, mungesa e dijes na bën të hamendur, na bën të hezituar, na bën të lehtëitur. Mungesa e dijes, po momentin kur ju ndriçohet me këtë dije, Dhe Allah u Gjellewala i e berese sot dhije dhe uzut me këtë dhije Nuk ka mënë si më jahuqë Nuk ka mënë si më humbë Në gjitha situatë dinë si më raguafën Dhe të ndërëzën kjo është Shumë, shumë arëndësëshme kuplu njësën të të të të Qëka të kërkënë Allah u përmejë në këtë citatë Dhe në këtë citatë e kështu më ratë Më ndaj Bukhari ju thash Të arë vërështë dhe nuk e Datë është interesant. Kapitullin që ka të bëjë me humbin e fëmijës e ka zgjojt shumë. Ka pranuar shumë hadithe, shumë traditime, nga se është vështirë me u prindën. Është shumë e vështirë, por për prindin është shumë më vështirë me u fëmijën, apo. Fë. Nga se rëlasioni prind-fëmijë është shumë më i, do të thonë më më më i ndihshëm, më i afërt se rëlasioni prind-fëmijë. Kjo është një fëmijë prind, do të thonë, kundërta. Mi u mrziten normal edhe ndin mangësi të mëdha edhe sprovë mëdha është me me të vdek prindë. Mirpo vdiq ja fëmiut po prind është më e rona thanë. Sekondëta. Andaj ka përmendur hadithë që realisht çetçoi shpirtin. Ne japin motiv besimtarë që mund të sprovuohet me këtë situatë, se si më ja dal. Dhe ku më gjetë ngushëllimin nëse ndodh me në u sprovuam me këtë me këtë citat. Andaj ka përmendur fillimisht hadithën e Buharires. Radiallahu ta'ala nështë li ka thonë, se ka thonë pejgamberi sallallahu a sallam, la jemutu li ahadi minë lë muslimin e thëlathet u minë lëvëllet, fëtë mesëhun nërë illa të hillet e lë qasëm. Ka thonë pejgamberi sallallahu a sallam, gjithë dhe besimtarit që i vdesin trefmi nuk e prejkë zjarë i gjihnemit. Përveqë, për aqë sa është përëmtuarë çkaosh që pres asaj që është pëmtuar. Fundimisht është ose e çort. Hadithi thotë se kujt i vdesin tre fëmijë, Allah na ruaj. Allahu te barekota dha këtë humbie të fëmijëve ja shndron në mbrojtje nga zjarri i xhenemit. Doni zbonë kaku sprovën larg asaj edhe është vështirë në ndonjopun. Mi po kurë merr shpëlimin ditën e, e gjykimit dashse këta fëmijë që ka humbën në ndonjë. Realisht i gjen në ahirat dhe krasi i gjenë në hirët vazhdojnë u thimë me të zbashku në gjennët dhe krasi sa ta i bënë pënges dhe mbrutin nga gjihnemi dhe pa dujnë së është bëshlimi madhë e kjo përreshtimi që kam përres se dhe në nësa është përmtuar është aja që ka, ka thonë Allah të vajtë në të rëvun në lë gjahim në surën e të këthur Allah të gjellë e vajtë thotë do ta shihni gjithsesi ju xhenemin. Prandaj nuk ka njeri që nuk e sheh. Ngase ura e Siratit që mbi të kaluat për xhenet është e shtrirë ku mbi xhenem njerëzit kalojnë mbi urën e Siratit me shpejtësi të veprave të tyre në dunjo. So sa më shpejt i e bindt Allahu në dunjo, so sa më shpejt e ka pofill urën Allah xherra në dunjo, aq më shpejt e kalon urën e Siratit. Për një ka thonë, për për i gamberi së sërëm, min hum, për i ty në ka, me një murru kelberk, që e kalan urn si e sësët, si kurse vetima, pa në që fa shpecie modha, në që që ka një vetima, kër njësët për i slarti, me që fa shpecie marrë menë se godet të tukën, në që në lërgësi, mira, mira kilometre, di kush kalan si drita, di za që fa shpecie ka, 300.000 km sekunda, i ka që shto, pa? shpecie marrë manse kalon me çfarë shp shpeci kalon u në zot e dikush e kalon si kalon se dikush e dikush do ku zvarrit edhe çasto është zvarrit donjë derisa ka buni pu punë i gati ka shku detsa u pendu pini di pune u pendu dikur po gati ka shku andaj çasto çysh zvarrit donjë zvarritet ajrat kalon po dikush nuk kalon dikush bie në situata të ndryshme ka pranuar Allah xherlajo çnjer ballaxhën me to në kalim në urës sësiatët. Po e rëzëshë mërështë më që gjdo kush ka me pa gjëhnime në rë. Pra e në shikar pegamështë me sa kujdes dhe mund e, e, e, e, e shpalus këtë përëmtim. Kanë më të bu përëtën nga gjëhnime, më brojtën nga gjëhnime, ama me pa ki me pa, se këtë pjesë s'ka kushë e ndalë përshka këse Allahu ka unë letë të revunë në lë gjëhim, kërën me pa gjëhnime në rë. Rëndaj, kujtë i vdesin të, të Çështjet që duk këtu më përmend ndonjëherë është edhe na shoqëron gjithë ditën është se shikoj rolin e ahiretit në jetën e besimtarit. Që desha të kompent se ne duhet që të aktivizojmë këtë rol të ahiret në bozat përditshme. Do nuk duhet ahireti të jetë, nuk duhet ahireti të jetë vetëm një uh, deklarim i besimit tonë sinë nga kushtet e imanit. Do kur të pyetësh kushtet e imanit, thua edhe besoj në ahiret. Do lidhje ju jo në ahiretin tjetë, lidhje e besimit, jo, pa po mjaftush mosh. Po çet lidhje ë për jetimit, dhe lidhje e ndikimit, edhe lidhje e orientimit, edhe lidhje e ngushëllimit në jetën tonë për dhomën. Neni kur e tonë ahiret, në bazë ditore dhe e organizon jetën në përputhje me ahiretin që s'ka shumë let. Edhem në aspektin e kuraimit, edhe në aspektin e, domethënë, aspekt kërçënimit për mëkat, po ndoshta frenimi me durimin e tyre po. të tyre. Për shkak aty që një të themi s'ka thon për shembull, ja kompenzon Allahu xhela wala për shembull mëkajt dunjo. Nëse prindit më jamorr fëmin te dunjon më von s'i ja kompenzon apo. Apo kret dunjon prindit që ja ja, ja, ja merr pjesë në zemrë Zot apo. Kret dunjon më von s'i, si kompenzojë s'bohet rëhat apo. Avon. Ama kur i thot japfton pe xhenimit, kjo është më modon që ka jetën. Është mi prindën, është mi fmiun, me gjithë sjog është shpëtimi nga zjarri i xhenimit, jo për shkak vet dënimit. A po kuptoni? Shpëtimi nga xhenemi nuk është çështë madhore për ne më hiç për shkak të shpëtimi nga dënimi, po për këtë është jesozi, po nuk për është për kët. E pa çka është atë? Për shkak se shpëtimi nga dënim i ije nën e kupton e ke arrit knasjen e Allahut e knasja e Allahut për ty është kulmi i të gjitha kërkesave tua është synimi të gjithë thasynimeve tua do të thonë synimi është këki çdo sukses që ki, më arrit realisht për ty si besimtar që e kuptou drejt thën është mjet ngamirë që është knasja e Allahut po ne besimtar nuk kamse më pas sukses me një kur Allahu të të njohë më të Ska mundësi Kërë Allah u gjellë lehu nuk është i kënao që përta nuk është sukses Rëna i shikane edhe këtë lajtë të ngushlimit Se i bënë përë dhe nga zjarë i gjëhnimit Gjithashtut Hadith në randës që ka përmështë hadithi gjithë i Ebu Hurejës Radiallahu ta'ala anëhum I cilë i thotë se E nëmratën atët i nëbije Sallallahu sëmbi sabinë fe kalët Ka arë një grua të këpigamberi s.a.s. me një fmië dhe i ka thonë, Ud ullahu, fëqat dëfëntu thëllathe. Ka një, oj nërgu e ladë, lëta allanë për qitë fmië, nëse para këti i komë vërosë të ratë tjër. të tjërë. Ka arë të këpigamberi s.a.s. me fmië ndorë, edhe me një të smetim është, ka unë pa në kohët diqka, nuk është mirë. E grua që ka pasë përvojë jotë mirë me këtu anketë të fmijëve, ka e ka shku të këpëgamberi sësëm, ka unë udhë u lehë, lutë për të ojë dërguar e latë, nga se para këti, tre i konë vërrosëm. E ka thonë pëgamberi sësëllëm, ihtadhërti bihidharin shedidimin e nërë, ti, me që është situata kështut, tre i ke vërrosë, dhe më unë para këti, me që është të ti që i nke si gru me një mbrojtje të fuqeshme nga zërë i gjenimin, së ka dërim që të prej kë kjo i bën domosë çfar uh, çfarë e uh, uh, uh, uh, kompenzimi Allahu te barti jap po normal aqë ragon gjithu me sabër edhe përkushtuar Allahu te baret qotale kështu më rad normal këtu a ditë të ndo të ndrumë ato që flasin se kush e bën kët punë shkon në xhenet nuk duhet kuptuar të ndara këtu a ditën gatërat këtu të në të tërësi këtu kur thotë e pas kjo forcua veten fort domthon me mbrojtje, me, me izolim nga zori gjenimit, kjo adith nuk duhet më ndon nga adith që klasim për, për obligimin namazit, e gjenimit, kjo e në tërsi, por fletëse qaq e fëqizën shumë, mbrojtjen, kundër gjenimit, kjo sprog nëse përnë sabër, sa që është më tërët e qëtë ditë shumë alë. Kështë duhet me bashkuat adithet, nga se, uh, jo, rrëllëhen në dohë që njerëzit, në argumentojnë për gjithat sektuara duke marrë hadithet të selektuara. Ose në kuptim të inkuraimit, ose në kuptim të kërsnimit. Merë, qëre që ka tonë për nga mërësëm dhe të kërsnën? Po, ka thonë, po që që ka tonë këtu? Vashkajtë anë i në ea bashka, për të mësidaj, edhe në aspekt përëmtimit. Kështë të të lajnë laj, laj gjennet? Qa aqë kështë thët? Po, ish, ka thonë në dy tëri tira për aksa dhe, Kushtat me vërtecije, me e siciritete, me bindje. I ka shtuka pa këda. Andaj, këtu du të më bashku, e në fundë më në që kjo është dherë a fjallës la ilahinna. Andaj, bashkim i argumenteve, i apë, dhe më thonë, dijen e duhar, e dëbeshme. Në dërso, qasë së rektive kështë i argumenteve, është pa dëshimë me damshme. Edhe shka këtan, shka këtan, kështë kuptimin, po adhe dëvim, Allah në arruajtëve. And qenë ke forcu fërt nën te, qenë ke siguru është një përgzim se ti e nga banorët e gjennetit prape kemi e buhuriren radiallahu ta'ala anu i qëli thot se kështë një pitabinu në falni i qëli ka artë e ke buhurire radiallahu ta'ala anu i ka thonu më ka vdik djali edhe kanë dikuar të onë shumë fështirë. On nuk përmën me të kalu këtë spërëvë, thon. ka thonë, a e këtë dëgju pejgamberin sa o sëllëm duke ngushluar me diqka për këtë situatë, nuk një është spërëvu. Edhe kjo spërëvë, thotë, shumë ka goditë, për mu ka qenë shumë e fështirë. Këtë për i tabinëve, në khali delë, El Abesi. Ka artek e borera, ka thonë, më ka vdek djali, dhe këtë e kompretu shumran, shumë shtirë, sumpe te i kalej. A e këndë gjutit qka për pegamberin tonë për këtë qërstje? Shka që kanë qenë këta njerës. Nën, ka zëma një adith qëtësuna. Qërë e një që i ka thonë pegamberin sa sëllem, qëtësuna, qëtësuna. Njerësit përshëm këtë situata që ka bojnë, Po flas kuptim negativ, do të thonë që e ndalume. Jo. Tuangjëra më sinë konëvoj ekstra rrad, nuk po flas kët aspekt me u ke ç kuptu, por dallimet me sipërfaqe. Njerëzit marrin injekcion për qetësim, hapa e kështu me radh. Ata kanë marr hadithe për qetësim, thotë. A keni ha ditë që qetson? Apo a keni diçti korean? Dhe se çati e kanë pas qetësim, nëse ka thon Peygamberi sallallahu akhi Nëse ka thonë Allahu, shpune madha, shpune madha. Në daj, ka shkute e kërë borire, ka se ka di se kjo është aji, që? Dohet dëshka me, me ditë kjo. Ka një kjo dëshka për pe i pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Ka thonë pas aji si përgjigje e borire, se miëtu nëbije sallallahu sallam, si gharukum dhe amisul gjenne. Ka thënë pejgamberi S.A.S. Të vejgjit e juaj, do në që i kanë shku para juve, janë dë amisul gjennët. Dë amis, një në rabët e në vëzër, është diqka që sindahët diqka fit. Kje po fëmija kur të ka për teshe, një e dikun me bledhe të ngrej për teshe, ja mi amor, ja së të shana, pëton. Të rjekë, zvarë, për, për teshe. E ka thënë pejgamberi S.A.S. Fmi, e burerit të është po të rëzmeton këti njerë të vënë, se fmijet e juaj ju kapin dhe në gjykimit, nuk ju lëshojnë, deri sa, henin bashkë me të anëgjënët. Njëse edhin se fmijet e muslimanve ku janë, ati besimtori që i desë fmiju, dhe më thonë, parit moshën madhore, print i ka musliman, deri sa të bo dhe dhe gjykimit ku janë këta fmi, në kujdes në Ibrahimi të lejsa. Muhamedi sallallahu sallam, kur ka shku në Isra dhe Miraj, kur në mësë nalti, në qilën e shtatë, para se me utaku më Allahën dhe me foljë më Allahën të baraka vë të ala, e ka pa Ibrahimi në zonë të mbështetur për betil ma'mur. Betil ma'mur është kible e banur e qilit. Së kështë qabja që është kible e banur e tokës, betil ma'mur është kible e banur e të qilit. Në e që e ka nërtu kibli në tokës, Allah e Gjenevele ka që të kibli e qëllit. E thëtë peganë të në kompara të i fmi, që ishën fmi të muslimane që i kam vdek, të honë të veqëll. Nërsa, ditë në gjykimit, ata dhëtë dhë dhë dhë dhë shpërblejë në bastë, në atë të shmi të pasë që i kam pasë. Në janë gjenet. Fmi të e besimtoare muslimane, si mbas me di, matësak të editore janë në gjenet dorsof mit që prind nuk i kanë pasur musliman por kanë vënë para mohs Madora për ta kanë një lloj sipas kohë domthon diskutime të gdjetoret por ju dërgohet një pejgamber të ngjykimit dhe në bazë të reagimeve që bën ka shi pejgamberët në ditën e ngjykimit është tregues se çfarë do të bënin në ndonjë Allahu i teston në forma ndryshme që ai e di më së miri se çës reagojnë njerëzit e tij dhe çfarë kishme bën në ndonjë Ato këto që do të përgjigjem janë ata që, domthonjë, ju ngjitën juve, kapon për juve, lidhen me juve, së ndonjë punë ko derisa tfutenë, ne, në gjendë. Atë po të them se kjo është një inkurajim, atash e mëdhat, domthonjë për një gjendë të caktuar. Është si të madh të nosëm, mirë për shemb, situata kur oni ha ditë për kët pop. Keni pa pejgamberi sa sallallahu alajhi wasallam, në çdo situatë, në çdo situatë i ka leviz shokë këtë ti, me qka? Me qka i ka leviz? Me fjallë. Fjallë e i ka leviz. A ke panë herë, për shumë, në, në, në gëngjune në hadith, që, për shumë, për një, për një punë të saktur me pejgama së me ka lidhë, o merin, dhe se ka bo. <laughs> Ose, o thmonit, për shkuj, me për e vejtë, e që ka bo gjithë dhe pasunis. Ti ki, ama, a ka kështë? Ja, së këtë s'ka pas të lasë për këtë këmë fara, apsuritër, heqë, heqë. Me qka i ka leviz shokët e vetë me fjallë? Për nej, fjallëa ka fuqi, të ata që din me e vlerësu fjallën e burimin e fjallës. Ka fuqi. A më kërë në nuk e vlerësu i fjallën, nuk ka mirëbesim në burimin e fjallës, në përcijës në fjallës, atër e kontestuot fjallë. Nuk të leviz fjallë aftër. Po njerëzit të në Njerëz dilevis fjolla. Njerëzit duhet mervish ashtu. Fjolla se fjolla është term i madh. Në fjolla është shumë më e madhe se edhe xhenë, xhenë do fjallë. Apo, në fjolla po shumë do të them se shumë përmbajtësure. Fjolla xhenë në fjolla është po shumë të më se, shumë gjehnem, një është, po, shumë të mbësma. Tauhid, njerëz mbi Allah, në fjallë është fjallë, por nuk është fjale thjesht. Po ai fjolla është begatia e Allahut, është mirësia e Allahut, Allahu na ka mëzuqë çë kuptojnë për mes fjales, ata që realesht kuptojnë që ka fjala, dhe të lidhemi për mes fjales, fjala me e madhë është, la, ilaha, illallah, fjale është. Në këta njerës, janë, kanë në viz, janë gushlu, janë inkuraju, janë motivu, me qka? Me fjale. Ka zemë një fjale, se ti e këni për e kamerësëm, a ka diqka për këtë qërtje? Qecësëm, qëtë ose inkurajëm, e kështu me rapë A e fjallë është mërënësi shumë, me e kuptu drejtë fjallët. Me kohënë sinqetë në thënjën e fjallës, edhe sinqetë në marën e fjallës, ka unë dikim, pa tjetër gëdët në zamërë, pa mund shmashtë. Kështu e ka bëllaut e barda fuqin e fjallës? Dhe për e ka mështëm, me qëka i kanë zirë, shukritin, nga ersirët e shirkut, i dujtariste, kufrët, mëzbesimit e tjera, me qëka i kanë zirë në dritë në islam, Me shka të tërë, i ka thirë, ju kanë përgjigjë, me fjallë. Po dhe atatë të tjere që kanë dështua, kanë dëviju, me... për shka kanë dëviju, për shka kanë dëviju, për shka një fjallës. Sigur që ju thotë shëjtanit dhe në gjithkimit, a po sigur që kanë surëm, Ibrahim, inëma daautukum fënës të gjemë të mëli, unë ju kom thirë, më këni përgjigjë, fënëat e luë muni, që apëm që Ofert fiole të shumta. Shum fial kanë qenë të ofertuar një njëur. Pse keni marrë fialt e mia? Mos e çrstoje më. Onë mua një fosea kom, të rënë vetë në ju. Fiala kanë dikën madh. Prandaj edhe këtu kalivni një fial që e çesë sa shpirtet e tij. Hadithi rason është hadithi i Jabir ibn Abdin al-Bajeli radhiyallahu ta'ala anhu. Mesabet e njëur që baba i tij ka vdekur në Uhud edhe është rast i njohër kër Allahu të barë këtala ka për cilë sahbë e ti komunikimin e ti më Allahu të barë këtala. Baba i Gjabirit, Abdullahu ka vdikë në Uhud. Edhe pejgamberësëm ka përmendu sa Allahu Gjell e Gjell e Gjell e Hu i ka thonë në robë i të vetë kërka qështë shpëblimë të madhë ka më konë, në lipë që abdo dënë. Ka thonë, Allah, këthëm du nja që jo petë që shto t'ja bëjtë. Që t Më të marrë këtë njerë ka që të madhë. Ka thonë Allahu të barëkot të në, da një u bedh dhe lën kaullu le dhejje. Të vënë fjallë asë në rënë. Allahu ka kësh dhejt për dhe, dhe një, së a këthet mu? He së këthet mu. Ka në këto sënë të sënë mërë se, këmë thonë fjallë për ati e, thëmë. Ka vënë të të le mërëj e pejgamberi që shumë kënë në rrë, në rënë, ua, ka zbita, ti, që ka dhe muslimanë Mos më noni sa ata që kanë ditë në rrugën e Allahut janë të vdekur, janë të gjallë, po ju s'e kuptoni çu janë të, të gjallë ata. Shikoi Kalemru Allahu, Allahu Jelle Jalaluhu kërkësin, Allahu ka bëdues me zbitat, pa ka bëu sebab Abdullahun che më i tregu pejgamberi besimtar ata që, itregu, që ish, Allahu i ndërron ata që për hir Allahu, të Allahut te barekutala angazhuan e sakrifikuan në këtë rrugë. E djala vllodë është Jabiri, Jabir ibn Abdullah. Ky është atsmukut hadith që thot pejgamberi sallallahu alajhi Men matel u thelatëtun minë elwalad Fahtesebë hum dheqele ljenne Ko është i vdekës të refmi Dhe fahtesebë hum Që kjojt e qëta shme jetë Hadithet e plecuni e tjetër Qëa është ihtesap Shpesan të ka Allah që Allah e kompenzën A haa, ke të tërë që është Jo është mi vdekë I vdekës të refmi Jo se Qasë provë Eragimit i zi le është Ihtesib indë Allah Ta Allah e ka Hesapin se Allahu Gjelle Gjelaluhu nuk ndodh me marrë dhe qka pa ma kompenzu. Te Allah kom i mjëtën. Adhurimi i shpresës e ha ja, që ka adhurimet të zemrës në regullë të kashqia Allahot, pa dushim se kjo është e i përëmtuari. Këti i përëmtuat kjo kjo, kjo seba përthë. Pëndaj edhe ka thënë pejgamberi S.A.S. të këtese bëhum. I shpresant e ka Allahot e barikotale. Lëgarit se Allahot pagun dhe këlel gjenne hun gjenetot. Na qikëshme të ngu, thamë, njerë rësullë Allah, e ati që i videsin dë, të dë i thënë për shty, të të të tre, e dënës i videsin, shukaj, sëmë halla, sahabët që shumë konë, njështu, përës njështu, të i thënë tre, e dëja kanej, ka do në pegama sëmë, e dëja, e dëja, këllë të lëgjabirë, i tharë Gjabirët, do në kërpej të abjënve, që i ka përten Thet, wallahi era le u kultum vahidun, le kale, i jemi i bindën të Allahu, pash a Zotin, të kishtë thonë edhe nja, kishtë me honë edhe nja. Ju kene thonë dy, ka thonë edhe dy. Pa të kishtë thonë edhe nja, kishtë me honë edhe nja. Ka thonë Gjabiri vë enë, e dhunë nëhu Wallahi, e dhunë kushtu me nejë Wallahi, e dhunë. Begatia e Allahu, gjellëva dhe mirësia tija. Apo, këtë reshë e këtu është, është n ëh uh, është automatë shtir. Është rron, por ai ka tre shgoditje që onjen më më e çetsua, më edhe 2, por edhe edhe 3 që kanëon haditha. Prandaj është ditë i a uh, Rodës i përmendur me këtë. ëh uh, ka tote burira radhiyallahu anhu Djati ila, një merate ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka një grua tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë: O durguer lot, na nuk po kemam mundësi me marr pjesë në natën e tua. Nuk po kemam mundësi. Shes po kemam mundësi të marr pjesë nea dhe jo. Pas pori pas koksë. Do marr natën e gancit ngushta. Si kanzon, i pyete vogël. Po. Pas e gëron me punë angazhimet, edukimin e fëmijëve punë të tjera vetë s'ka mujtë të gjithë me marë pjesë në përë në eherë. Andaj ka honë shtë në kërë, nësë përë mundë me marë pjesë, në dënajë. Edhe ka thonë, fe vojtë na jëme në etike bi, në jëptin i ditëneve që atë ditëvimë na. Se, kur po ki legjerata, kur po ki mësime, shumë po kahtë të, të, të tërësumë, shumë po bi, nësë përë mundë me afru, venë i vogëlë, dje që, daonë, Përzime, bura dhe grave është një islam e regullu me në format caktume, jo gjithësyshë, jo gjithësyshë. Nuk do të me edhu të ndamë si në dy planetë, nësë është e pa mund shme, pa dhe jo të përzimë, pa u vrejtë fare dhe monë, distante dhe dalime. Ka regullu islamin këtë punë shumbo, kërë që është bëjtë këtë qështjelë. E shikon namazë kërë të falimë. Që ishtë falimë? A bëjtë falim. falim. kërë të në për mashnjën e bojë, çfarë jas boda po? I ka rregulluar Allahu sa vjet, buora tym përpara, për pas, për më rregullu çështjen e raporteve dhe lidhjeve, normal. E kë ka kërkoni ditë të pasash më i graçish ngum ders. E kë është argument që on sot dietose, domthon duhet spaku një herë njëove pas ders. Minimume. Se kalip një herë njëove nëpër sallah, tek asu ka ja kam një një herë njëoft. Një herë njëoft her një minimume. O aty ku nuk ka ligjerata javore me ngujshë Allahu pejgamberi nuk i kanë bën mirë. Çe ka rrunand, se ka më të zon pejgamberin, ja është, ja një javë të shum, po lum kanë një një dy javë më gjatë. Apo ose për shembull me thon, jo, janë jo pakosh 3 javë të njëjtë, edhe kjo, ja, një kalip një javë ja ka, ka pru. Disa nga dietorë kanë thënë që kanë, nuk kanë, kanë kjo është domon argument se minimumi i javëve është 1. Pastaj tierrat menëjojn bostë mundësive dhe kërkesave. Tash një javë ose njëri me xhemat në rëndom të njerëzve që kanë punë tira. Po me me talibe, me njerëz të munguin islam atë për me kuptuar atë një javë të pak. Vakos top. Prandaj në shkollë, më thon, pramull, njofi, kohon, ja, dit për shembë pejgamber një javë ka, atë na për këmbë një javë shkollë. As mund të shkodit për natë. Saosim bi mazraimullah, vllai më shëroft. Ka pas ders çdo ditë mosaboth. Pej i më sabajtë, ose një kohë ka pojtë gjithë dhe dhe dhe të një kohë ka pojtë një dy të rërë një af, minimum. Njof. Sa ka s'gatë dherësi, pej i sabajtë dherënë para se me hikua drejkësën. Pencë dherëse, tefsirë, hadithë, fekë, e kësë nga, e shkollë, gjemi jo shkollë. E se me bua është të njëri buët me folë veq me vëdë vetën, se njërë s'kanë sabër mrejtë apo. Pa dajte dozo, derse është çështja e domosdoshme. Minimumi, minimumi nuk vën më të kaloj pa angulidës. Nuk vën. E çka ti të shmikut? Është mësi e begati, po kërkon më të tepër. Vazhdim ka nevojë që, i dhe që i ka edhe kërkesë që ka njerëz. A do të kanë këndon? Na boni ditë një, dit një aftë. Ka don pe gamson po, e keni kët ditë, edhe takimi është në shpinën e filonit apo. Sot ka orë, pe gam mirësona ditë edhe që ka caktua fër. nga këshila që ka dhon grave në atë ditë pegamsin ka thonë ma min kën e mraëtun jë mutu la thëlejtëtun minil valet fe tahtasibohum illa dhe kënetil gjende gjdo kujt për juve nga gratë që ndodhë më uspërua mi vdekë trefmi dhe i shpresan të ka Allahu gjellera shpresan Allahu gjellera fund gjennat është një një gru ka thonë njërë rësullë Allah e dëhë që u së të smetimi, pa e të smetimi ishtë në e nëjnë me burat, kjo është në e nëjnë me, me gratë. Ka thonë edhe dëjaftër. Dhe gjithashtu të ka të smetimi që ka thonë edhe nja, ka thonë edhe njafër. Përndaj, dhekja fmiut është sprovë e madhe, se për të mos të ishtë e kështo, së këshmeqin shpërimi ka që madhe. Atë që më paska shumë tasmit edhe ka shumë hadithe që flasin për këtë, për këtë çështje. Mirë, po ngushllimi besëmtar është shpëlimi madh që Allah jep atë. Prandaj ta ndërruzat ndodht mësuaj që me u ngushllu në çfarë citate që kalojmë, me u ngushhtu me çka? Me shpëlimin Allah e Allahut të Baraktë. Donjëse për kështën e kalon dhe kjo është ajo që ne fuqinë e vesa. Çka do të çndu në dunjë është kalimtare. Mirancia në është si do të jetë epilogu përfundimtar. Nëse epilogu përfundor është gjenetik, në si Allah të bekojë ta, dhe gjithçka është maleton. Gjithçka është mret. Po nëse do juno të daws, ah, të rsiot. Ata është vërtet. Mandaj, këika moj sahabët, këika inkuraj usobot, këika shtyp për para, as të kan pas let. Ata janë për uspër tronat nën Allah e shtire kan pas. Po i ka moj gjallë aktiv gjithmonë kush përëmtimi i sinqerë dhe i vërtet dhe i palkundur, se gjëneti është përfundimi juajat. Alejtë mësormi që me këtu i nëkraime reale, ju imaginara, lësë të kërë imaginat, kërëale, që nga besimi të kaluim në bindje, nga bindje të kaluim në përjetim, në ndikim, që ditën tonë, jetën tonë, ta organizon kësh ahireti. Në basë asaj që bëndë dobi në ahiret, ta marim këto. Në basë asaj që zbëndë dobi ati, ta loim këto që të le vizëm dhe e të më tukit e te ka Allah të barëk u tërë. Allah gjalluva në arruajt nga gjë sprovë që mund të nëalkun imanin në tonë e në atë sprovë që Allah në sprovë me te në darët, Allah sabër, fillimisht, në darët sukses me te kërën si duhet. Allah gjalluva në arruajt nga belat që prej, si, prej ku në dinin tonë për dë dë dënjan tonë e në mundësot Allah gjalluva që në gjë situatët dhim të reagojmë, në begatit të fëndrojmë e në sprov E ç'i lut Allah të ndër me xhenetin e Tij dhe shpolimet e mëdha që e besimtari që fundi të kësaj është kënaqësia e Allahut e parakutara. Me kaç për sot Allah ka probleme në takim tonë. Sallallahu ala alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi sallallahu alaihi min kether.